Розділ 27 Сховок від бурі Перена турбувало, що вони вже багато днів разом з Тогданами неквапливо мандрують на південний схід. Мандрівний народ не бачив сенсу у поспіху, тому вони ніколи й не поспішали. Вранці кольорові буди не полишали табір доки сонце не підіймалося високо надобриєм, а зупинялися задовго до його заходу, як тільки вдавалося натрапити на придатну місцину. Собаки легко бігли поряд з будами, а часто і діти разом із ними. Не відставати було неважко. Будь-яку пропозицію проїхати ще трохи чи їхати швидше бляхари зустрічали сміхом чи запитанням, та невже ви хочете примусити бідолашних коників так знемагати? Хлопець із дивуванням побачив, що Ілайс не поділяє його занепокоєння. Ілайс не їхав у буді. Він волів пересуватися пішки, іноді роблячи пробіжку, щоб опинитися в голові валки. Але не пропонував полишити туатганів і не квапив їх. Дивний бородань у дивному одязі зі шкур так різнився від мирних та лагідних бляхарів, що його було видно звідусюди, де би він не знаходився у таборі. Навіть з іншого кінця табору ніхто б не поважав Ілайса одним із чоловіків народу, і не тільки через химерний одяг Ілайс рухався з лінивою грацією вовка, а шкури та хутрана шапка лише підкреслювали його схожість з могутнім звіром. Він випромінював загрозу так само як вогнище випромінює тепло, гостро контрастуючи з мандрівним народом. Бляхарі, що молоді, що старі, рухалися, випромінюючи радість. В їхній грації не було загрози, а сама тільки чарівність. Нічого дивного не було в тому, що їхні діти носилися між возами, переповнені нестримною радістю руху. Але і старі туадгани, і сивобородя діди, і сиві бабусі Ступали легко, наче рухаючись у величному танці, і їхня життєрадісність не применшувала їхньої гідності, скрипки та сопілки, цимбали, цитри, барабани повсякчас снували мелодії. Щойно хтось один виводив мотив, як його підхоплювали інші інструменти, і ось уже злагоджено вигравав цілий оркестр під час таборування, як і під час руху. Завжди лунали пісні – ліричні, радісні, жартівливі, тужливі. Якщо в таборі хтось не спав, то зазвичай лунала й музика. Лайса зустрічали привітними посмішками та жестами з кожної буди, яку він проминав. З ним заводили дружню розмову біля кожного вогнища, повз яке він проходив. Мабуть, саме це завжди демонстрували бляхарі чужинцям. Відкриті усміхнені обличчя. Але Перен навчився розпізнавати й те, що криється за посмішками. Нашорошеність на половину прирученого оленя. І до Перена з Егвейн туадгани ставилися схожим чином. Посмішки та гостинність приховували побоювання і бажання зрозуміти, чи безпечні ці чужинці. І таке ставлення лише трохи пом'якшилося з часом. А от щодо Ілайса – Острах був значно сильніший він висів у повітрі, наче гаряче марево в спекотній літній день, і з часом він не зменшувався. Інколи бляхарі потай спостерігали за ним, наче були не впевнені, чого від нього слід очікувати наступної миті. А коли Ілайс проходив табором, їхні ноги, що завжди виказували готовність затанцювати, здавалось, були ладні кинутися втіки. Перен не сумнівався, що Ілайс почувається серед послідовників шляху листка некомфортніше, ніж вони поруч із ним. Коли він спілкувався з Тутганами, губи його завжди ледь помітно кривилися. Це не був вираз зверхності і точно не вираз презирства. Це радше виглядало так, наче він волів би опинитися будь де аби не тут. Утім, варто було певно прохопитися, хоч словом про те, що час залишити табір. Ілайс стримував його, стверджуючи, що слід залишитися ще хоча б на кілька днів. «Вам було непереливки, перш ніж ви зустрілися зі мною», відказав Ілайс, коли Перен звернувся до нього втретє чи вчетверте. «А попереду чекають ще важчі часи, якщо врахувати, що на вас полюють оці тралоки». А в друзі набиваються айс-седай. Він посміхнувся, одночасно жуючи пиріг з яблучною сушнею, що його спекла Іла. Перенайдосі бентежив погляд жовтих очей Ілайса, навіть коли той посміхався. Ще й більше того, коли той посміхався, бентежив найдужче. Посмішка нечасто з'являлася в очах мисливця. Ілайс сидів на землі біля вогнища Райна, як завжди відмовляючись сісти на одну зі спеціально присунутих до вогню колод. Не треба так по-дурному поспішати потрапити до рук Айс Седай. А якщо щезники нас знайдуть, що їм завадить, якщо ми просто сидимо тут і чекаємо? Три вовки з ним не впораються, а від мандрівного народу не буде допомоги. Вони й себе не захистять. Тролоки їх пошматують, і це ми будемо винні в цьому. Хоч там як, але нам раніше чи пізніше доведеться розпрощатися. То краще хай це станеться раніше. Щось підказує мені, що варто зачекати. Лише кілька днів. Щось? Розслабся, хлопче. Приймай життя таким, яке воно є. Біжи, коли маєш бігти. Бийся, коли мусиш битися. Відпочивай, коли є така нагода. Що ви маєте на увазі, коли кажете щось? Візьми собі ще пирога. Ілі я не подобаюсь, але коли у них гостюю, вона пригощає мене як найкраще. В таборах народу завжди смачно готують. Що це за щось таке? Не вгавав перен. Якщо ви щось знаєте, а нам не кажете. І Лайс похмуро втупився на кусень порога, що тримав у руці, тоді відклав його і струсив з рук крихти. Щось. нарешті й сказав він, знизавши плечем, так наче й сам не до кінця розумів, що воно таке. Щось підказує мені, що зараз важливо зачекати ще кілька днів. У мене не так часто з'являються подібні відчуття, але коли з'являються, я навчився їм довіряти. Вони рятували мені життя в минулому. Цього разу відчуття трохи інше, але теж важливе. Воно не викликає сумнівів. Якщо ти хочеш бігти, біжи, але без мене. Більше він нічого не хотів сказати хоча Перен питав ще та ще. Лайс вилежувався десь поблизу, деревене взраєном, їв, дрімав, прикривши очі шапкою і не хотів чути про те, щоби покинути табір і йти далі самим. Щось підказувало йому зачекати. Щось підказувало йому, що це важливо. «Візьми ще пирога, хлопче, не метушись». Спробуй це рагу, розслабся. Перен не зміг змусити себе розслабитися. До пізньої ночі він блукав між строкатими халабудами, мордуючись тривожними думками. І через те, що ніхто крім нього не бачив жодних підстав для тривоги. І через безліч інших речей. Туадгани співали, танцювали, куховарили, їли навколо багать, фрукти та горіхи. Ягоди та овочі. Вони не вживали м'яса. І займалися сотнею буденних справ. Так, наче нічого у світі їх не хвилювало. Діти бігали та бавились скрізь, гралися між будами в схованки, лазали по деревах, разом із собаками реготали та качалися по землі. Всі поводилися так, наче у світі не було нічого, через що варто перейматися. Верен дивився на них, і бажання залишити їх зростало. Піти, доки ми не привели сюди тих, що на нас полюють. Вони прийняли нас до себе, а ми відплачуємо тим, що накликаємо на них небезпеку. Вони можуть собі дозволити бути безтурботними. За ними ніхто не женеться. А от ми... З Егвейн було не просто перекинутися хоча б словом. Вона або перешіптувалася з ілою, сидячи біля неї, і нахиливши голову, що явно показувало, що чоловікам до їхньої розмови зась, або ж танцювала з арамом, кружляючи і кружляючи під звуки флейт, сопілок та барабанів. Під пісні, які туатгани назбирали по всьому світові, або ж під чуттєві, пронизливі мелодії, що належали самим туатганам. Чуттєві... Незалежно від того, були це мелодії для швидкого чи повільного танцю. Пісень вони знали безліч. Деякі він впізнавав, бо їх співали й у них вдома. Хоча називалися не так, як у Межиріччі. Наприклад, пісню «Три дівчини на моріжку» бляхари іменували «Танцюють гарненькі дівчата». А ще вони казали, що пісню «Вітер з півночі» в деяких краях називають Злива періщить, а в інших – відступ берена Коли він без жодної потайної думки попросив заграти «Мої каструлі взяв бляхар», вони зайшлися сміхом. Вони знали цю пісню, але як підкинь пір'я. Перен міг погодитися, що під співо народу хочеться танцювати. Вдома, в Емондовому лузі, він вважався посереднім танцюристом. Але під ці пісні ноги, наче самі просилися до танцю, і він, здається, ніколи ще не танцював так довго, так завзято і так добре. Ці пісні, наче зачаровували, вони змушували кров стогоніти в одному ритмі з барабанами. На другий день свого перебування Перен уперше побачив, як танцюють жінки під повільну мелодію тьма вогоріли багаття. І ніч обступила буде. А пальці музик вистукували на барабанах повільний ритм. Спочатку один барабан, за ним другий, і ще, і ще, доки всі барабани в таборі підхопили той напрочуд повільний, але невідступний ритм. Жодних інших інструментів, лише барабани. Дівчина в червоній сукні Гойднулася з темряви коло світла Спускаючи шаль із пліч Низки намиста виблискували у неї в волосі Вона легким рухом Скинула з ніг черевики. Флейта повела мелодію Заквилила тихенько І дівчина пішла у танок Розпростерши руки Вона розгорнула шаль за спиною Її стерна Ходили хвилями А босі ноги Рухалися в такт барабана, Погляд темних дівочих очей зупинився напередні. І вона посміхнулася. Так само повільно, як і танцювала. Вона пливла по неширокому колу і посміхалася. Посміхалася йому через плече. Він ледь зглитнув клубок у горлі. Обличчя його палало. І не від жару, що йшов від вогнища. До першої дівчини приєдналася ще одна. Торочки на їхніх шалях тремтіли в такт із гуркотом барабанів та повільним обертанням стегон. Вони посміхалися Перену, і юнак хрипко відкашлявся. Він боявся подивитися навколо. Обличчя у нього побуряковіло, і всі, хто дивилися на танець, напевно потішалися з нього. Він був у цьому впевнений. Намагаючись не привертати до себе уваги, він зісковзнув з колоди, на якій сидів, наче влаштовуючись зручніше, і сів так, аби дивитися в інший бік від багаття, не бачити танцівниць. В Емондовому лузі не було нічого подібного. Танці з дівчатами на галявині святкового дня годі було й порівнювати. Ось коли йому захотілося, аби зараз знявся холодний вітер і остудив його. Ось танцівниці знову опинилися в полі його зору. Тільки тепер їх було троє. Одна повільно йому підморгнула. Він поспіхом відвів очі. «Світло», – думав він. «Що я маю робити?» «Що зробив би Ранд?» «Ранд вміє поводитися з дівчатами». Дівчата, що танцювали, неголосно розсміялися. Тихенько постукувало на мисто коли вони струшували довгим волоссям, що розсипалося їм по плечах. Перен спломенів, наче жаром обсипаний. Згодом до дівчат доєдналася трохи старша жінка, показуючи їм, як треба танцювати. Хлопець важко перевів дух, а тоді просто заплющив очі. Але навіть зі стуленими повіками він чув їхній сміх. І той сміх дражнив його, наче лоскотав. Навіть зажмурившись, він усе ще бачив, як танцюють дівчата. Намистини поту проступили в нього на чолі, і він подумки не припиняв прикликати вітер якщо вірити раену, дівчата рідко танцюють цей танець, а жінки майже ніколи. Проте Ілайс стверджував, що це Перен своїми рум'янцями надихає їх відтепер танцювати щовечора. Маю тобі подякувати! Сказав йому Елайс серйозним і стриманим тоном. «У вас, молодих парубків, усе по-іншому. А мені в моєму віці потрібно щось більше, ніж просто вогнище, аби зігріти кістки». Перен похмурозикнув йому вслід. Щось було таке в спині бородання, коли він йшов геть, що показувало, що він у душі реготав, хоч і не подавав знаку. Невдовзі Перен призвичаївся і вже не відвертався від дівчат жінок, коли ті танцювали, хоча й залюбки втік би від їхніх підморгувань та посмішок. Може, якби так робила одна дівчина, все було б нормально, але п'ять чи шість, і всі дивляться, як він це сприйме. Йому так і не вдалося дати раду своєму збентеженню. А тоді Егвін взялася навчатися цьому танцю. Її вчили ті дві дівчини, що танцювали у той перший вечір. Вони відбивали ритм, ляскаючи в долоні, поки Егвійн відпрацьовувала плавні кроки, і тільки позичена шаль майоріла у неї за спиною. Коли дівчата додали ще рухи стегнами, Егвін почала сміятися, і три дівчини обійнялися, заходячись у хихотінні. Насміявшись, Егвін продовжила навчання. Очі блищали. На щоках рум'янець. Арам спостерігав жадібним палаючим поглядом, як вона танцює. Молодий красень Туадган подарував їй разок блакитного намиста, і вона з ним не розлучалася. Обличчя Іли тепер не розпливалося в посмішці, як раніше, коли вона бачила, що її внук симпатизує Егвень. Тепер вона стурбовано хмурилася. Перен вирішив ока не спускати з молодого майстра Арама. Якось йому вдалося заскочити Егвень на одинці, поблизу розфарбованої зеленим і жовтим Буди. «Добре, розважаєшся, егеш?» – поцікавився він. «А чого пи ні?» – вона з усмішкою пробігла пальцями по блакитних намистинах, що обвивали її шию. «Не всім же зі шкіри лісти, аби бути нещасним». Як ти це робиш? Хіба ми не заслуговуємо на дрібку веселощів? Арам стояв неподалік. Він ніколи далеко від Егвень не відходив. Склавши руки на грудях, посміхаючись кутиком рота, а на його обличчі читалось і самозадоволення, і виклик водночас. Перен заговорив тихіше. Я гадав, ти хотіла йти до Тарвалона. Тут ти не навчишся, як стати айс-седай. відкинула голову назад. «А я гадала, ти не схвалював моє бажання стати айс-седай», – відказала вона методочивим голосом. «Кров та попіл. Невже ти віриш, що тут ми в безпеці? А цим людям хіба безпечно бути поряд з нами? Щезники можуть знайти нас будь-якої миті». Пальці, що гладили на мисто, затримтіли. Вона випустила низку з рук і глибоко вдихнула. «Що має статися, те станеться. Незалежно від того, полишемо ми цих людей сьогодні чи наступного тижня. Так, я вважаю. Розважайся, Перене. Можливо, це наш останній шанс». Вона сумно провела пальцями по його щоці, А тоді Арам простягнув їй руку, і вона полетіла до нього, уже знову сміючись. Коли вони вже бігли туди, де грали скрипки, Арам кинув через плече переможний погляд на Перена, наче кажучи, вона не твоя, але буде моєю. Ми всі, Надто, піддаємося чарам народу, думав Перен. І Лаїс мав рацію. Їм нема потреби намагатися не вернути тебе на шлях листка. Шлях сам проникає в тебе. Іла подивилася, як він кулиться від пронизливого вітру. Тоді витягла зі своєї буди товстий вовняний плащ. Плащ був темно-зеленого кольору. Перену приємно було на нього дивитися після всіх відтінків червоного та жовтого, що панували навкруги. Коли він накинув його собі на плечі, дивуючись, що той якраз на нього, Іла стримано сказала... Він міг би пасувати краще. Вона подивилася на сокиру у нього на поясі, а коли підвела очі і зустрілася з ним поглядом, в очах був сум, хоч вона й посміхалася. Він міг би пасувати значно краще. Так поводилися чи не всі бляхарі. Вони ніколи не припиняли посміхатися. Вони ніколи не вагалися, запрошуючи його випити з ними чи послухати з ними музику. Але очі їхні завжди натикалися на сокиру, і хлопець, здавалося, відчував, що вони думають. Знаряддя насилля. Немає жодного виправдання насиллю над іншою людською істотою. Шлях листка. Іноді йому хотілося на них накричати. У світі існували тралоки та щезники. Існували ті, що зірвуть усе листя. Існував морок. І шлях листка спопеліє під поглядом балзамона. Перен уперто носив сокиру і надалі. Він став відкидати полуплаща за спину, навіть якщо день був вітряний, так аби півмісяць леза завжди залишався на видноті. Інколи Ілайс насмішкувато поглядав на зброю, що важко висіла у юнака на поясі, і глузливо йому посміхався. Здавалося, його жовті очі читали найпотаємніші думки Перена. Ось тоді він був майже готовий прикрити зброю плащем. Майже. Якщо табір туатганів і став для Перена джерелом постійного роздратування, то принаймні його сни тут були в нормі. Іноді він прокидався увесь в поту, бо йому наснилося, що тралоки та щезники увірвалися до табору. Закидали смолоскипами веселкові халабуди, і ті спалахнули, наче святкові вогнища. Скрізь падають люди, скрізь кров, кудись біжать волаючі чоловіки, жінки та діти, а тоді помирають. Але не роблять жодної спроби захиститися від убивчих мечів, схожих на косу жінця. Ніч за ніч він зривався в темряві і хапався за сокиру. Перш ніж розумів, що буде неохоплені вогнем, і що потвори із закривавленими мордами не гарчать над пошматованими тілами, що всіяли землю. Та все ж це були звичайні нічні жахіття, і це його дивним чином заспокоювало. Якщо Морок і мав би з'являтися в його сновидіннях, то здавалося б, саме в цих він неодмінно повинен бути, проте його в них не було. Не було й бал замона. Були звичайнісінькі собі кошмари. Утім, коли Перен прокидався, він відчував присутність вовків. Вони не наближалися до табору, ніколи той зупинявся на ночівлю, ніколи буде рухалися караваном. Проте він завжди знав, де вони. Він міг відчувати їхню зневагу до собак, які охороняли туадганів. Шумні тварини які забули, для чого мають ікла, забули смак гарячої крові. Вони можуть налякати людських істот, але зустрівшись з вовчою зграєю, поплазують геть. І з кожним новим днем це відчуття перена, чіткішало і яснішало. Ряба з кожним новим заходом сонця ставала все нетерплячішою. Якщо Ілай бажає відвести цих людських істот на південь, значить так треба. Але якщо це має бути зроблено, хай буде зроблено. Хай закінчиться ця повільна мандрівка. Вовки повинні блукати. До того ж, їй не подобалося так довго знаходитися окремо від зграї. Вітру теж не терпеливилося. Полювання тут було геть нікудишнє. А харчуватися мишвою він вважав негідним ділом. Це годиться хіба для вовченят, що тільки вчаться вистежувати здобич чи для старих вовків, нездатних завалити оленя, чи перегристи сухожилля дикому бику. Іноді вітер схилявся до того, що смалений мав рацію. Хай людські проблеми залишаються людям. Але він обачно уникав таких думок, коли ряба була неподалік, а надто в присутності стрибуна. Стрибун був досвідчений боєць, багатий на шрами та сивину. Йому була притаманна незручність, що дається лише багатьма роками досвіду, а ще підступність, яка злишком надолужувала те, чого міг позбавити його немалий вік. До людей йому було байдуже але ряба хотіла, щоб ця справа вдалася, і стрибун чекатиме, доки чекає вона, і бігтиме, доки вона біжить Вовк чи людина, Буйл чи ведмідь. Хай хто кине виклик рабій, зустрінеться з щелепами стрибуна, і вони відправлять його у довгий сон. У цьому полягало для стрибуна все життя, і це змушувало вітра бути обачним. Рябаж, вочевидь, нехтувала думками обох вовків. І все це було відкрито для розуму Перена. Він палко бажав опинитися в Кеймліні, знайти морейн, дістатися Тарвалона. Навіть якщо там не буде відповідей. Там може скінчитися вся ця історія. Ілайс подивився на нього, і юнак відчув, що цей жовтоокий чоловік усе знає. Будь ласка, хай це скінчиться. Цей сон спершу був приємніший за більшість того, що снилося йому останнім часом. Він сидів за столом у кухні Елсбет Луган і гострив сокиру каменем. Майстриня Луган ніколи не дозволяла приносити до свого будинку роботу з кузні, чи навіть щось таке, що на неї скидалося. Майстру Лугану навіть ножі доводилося точити на дворі. Але наразі вона була заклопотана своїм куховарством і ні словом не заперечила проти сокири. Вона навіть словом не прохопилася і тоді, коли з глибини будинку вийшов вовк і влікся на підлозі між Переном та задніми дверима. Перен продовжував працювати точило. Сокира йому незабаром знадобиться. Раптом вовк схопився на ноги. Низький рик заходився у нього в горлянці, а жорстка шерсть на загривку стала сторчма. З двору до кухні ступив бал Замон. Майстриня Луган і далі поралася біля пічки. Перен підвівся, піднімаючи сокиру, але Балзамон не звернув уваги на його зброю. Натомість сконцентрувавшись на вовкові. Там, де мали би бути очі, на обличчі Балзамона палахкотіли омахи полум'я. Це ти хочеш від мене захиститися? Я бачив це раніше багато разів. Він зігнув палець і вовк завив коли йому з очей і вух, з горлянки, крізь саму шкіру вихопилося полум'я. Сморід паленого м'яса та шерсті заповнив кухню. Елсбет Луган підняла накривку на каструлі і помішала варево дерев'яною ложкою. Перен відкинув сокиру і стрибнув уперед, намагаючись збити полум'я долонями. Вовк розсипався у нього під руками на чорний попіл. Не зводячи очей з безформної купи праху, на чисто вимитій підлозі майстрині Луган, Перен позаткував. Йому хотілося витерти масну сажу з долонь, але на саму думку про те, щоби витерти руки до одягу, його ледь не знудило. Він підхопив сокиру, стиснувши руків я так, що хруснули щиколотки. «Дай мені спокій!» – закричав він. Майстриня Луган постукала ложкою по краю каструлі і повернула накривку на місце, щось мугикаючи собі підніс. «Тобі не втекти від мене!» промовив Балзамон. «Якщо ти той самий, то в такому разі ти мій!» Жар від полум'я, що ж бухало з його обличчя, відтіснив перена, і він уперся спиною в стіну. Майстриня Луган відкрила духовку перевірити, як печеться хліб. «Око світу!» Поглина тебе. продовжував бал замон. Ставлю на тебе таверо. Ти мій. Він кинув уперед руку зі стиснутим кулаком. Коли ж пальці його розтиснулися, в обличчя Перену кинувся ворон. Чорний дзьоб увіп'явся йому в ліве око. Він скрикнув і сів, схопившись за обличчя. Навкруги у темряві бовваніли ваніли буди вандрівного народу, загорнуті в сон. Він повільно відвів руки. Болю не було. Не було й крові. Але він пам'ятав. Пам'ятав гостре, пекуче відчуття. Перн здригнувся. І раптом біля нього у досвітній сіряві присів навпочепки і лазь, простягнувши руку, Наче збираючись розбудити, десь за деревами, під якими притулилися буди, завивали вовки. Одне принизливе виття з трьох горлянок. Перен відчув те ж саме, що й вони: Вогонь, біль, вогонь, ненависть, Ненавидіти, вбити. Так. тихо промовив Ілась. Час! Вставай, хлопче! Нам пора в дорогу! Перен вибрався з-під ковдер. Він ще поспішно згортав скруток, коли з вийшов Райан, протираючи заспані очі. Шукач подивився на небо і завмер на середній сходинці, не відводячи рук від обличчя. Причому рухалися тільки його очі. Хоча на що там було дивитися, Перен так і не дотямив. Над східним небокраєм зависло кілька хмаринок, розмальованих зі споду рожевими смугами від світанкового сонця. Але більше на небі нічого не віднілося. Схоже, раніше й прислухався і нюшив повітря. Проте жодних звуків, крім шародіння вітру в гіллі, не було. А повітря тільки ледь віддавало димом від вчорашніх вогнищ. Повернувся Ілайс із власною скромною поклажею, і Райан спустився сходинами до нього. «Ми мусимо змінити напрямок нашої подорожі, мій давній друже!» Шукач знову стурбовано подивився на небо. «Сьогодні ми підемо в інший бік. Ви підете з нами?» Ілайс похитав головою, а Райан кивнув, наче йому це й без того було відомо. «Що ж, будь обережним, давній друже!» Сьогодні день такий. Він хотів було знову поглянути на небо, але опустив очі раніше, ніж погляд його сягнув вище дахів буд. Гадаю, наші буди поїдуть на схід, може аж до хребта світу. Можливо, ми знайдемо стедінг і перебудемо там трохи. У стедінгу ніколи не може трапитися лихо, погодився Єлайс. Але ж огіри зазвичай не надто гостинні до чужинців. Мандрівний народ приймають скрізь, відповів Райан і посміхнувся. До того ж, навіть огіри мають начиння і інше знаряддя, яке треба лагодити. Ходімо, поснідаємо швиденько та поговоримо про це. Часу нема, відказав Ілайс. Ми сьогодні теж ідемо. І якнайскоріше. Схоже, сьогодні день для доріг. Райн намагався вмовити Ілайса, щоб поїсти перш ніж іти. А коли збуде вийшла Іла і Егвейн, жінка теж стала його вмовляти, хоч і не так енергійно, як її чоловік. Вона сказала все, чого вимагала від неї гостинність, але трималася хоч і гречно, проте напружено. І зрозуміло було, що вона рада буде розпрощатися з Ілайсом. А от з Егвейн справа інша. Егвейн не помічала, що Іла скосо кидає на неї довгі, жалісливі погляди. Дівчина спитала, що відбувається. І Перен уже був готовий почути від неї, що вона воліє залишитися з Туадганами. Але коли Ілайс відповів, вона лише кивнула головою і поспішила до Буде збирати свої речі. Зрештою, Райн був змушений лише розвести руками. Добре. Не знаю, чи було таке колись, аби я відпустив гостя без прощального бенкету, але він знову невпевнено подивився на небо. Гадаю, ми теж сьогодні вирушимо раніше, ніж звичайно. Можливо, ми поїмо дорогою, але принаймні дозвольте всім попрощатися з вами. Елайс хотів було протестувати, Проте Райан уже швидко обходив Буду за Будою, гупаючи в двері, якщо всередині ще не прокинулися. Коли підійшов один із бляхарів, ведучи заповідь Беллу, весь табір висипав на галявину, в найкращому і найяскравішому своєму одязі, утворивши таке різнобарв'я, що червона з жовтим халабуда Райана й Іли були на цьому тлі майже непримітними. Величезні собацюри із висопленими язиками тинялися між людьми, сподіваючись, що хтось хоч почухає їх за вухами, а Перен із супутниками тим часом без кінця потискали руки і обіймалися. Дівчата, котрі щовечора бентежили Перена своїм танком, не обмежилися лише ручканням, і, обіймаючись з ними, Перен раптом відчув, що бажав би нікуди не йти. Але нараз пригадав, скільки очей дивляться на нього, і обличчя в нього майже прибрало колір халабуди шукача. Арам відвів егвень трохи вбік. За гумоном прощальних вигуків та побажань перн не міг розчути, що саме каже їй хлопець, але бачив, як вона хитає головою спершу повільно, а потім, коли Арам вдався до благальної жестикуляції, все твердіше. З обличчя Арама було видно, що на зміну благанням прийшли аргументи, але Еґвен лише вперто мотала й мотала головою, аж поки їй на допомогу прийшла Іла, сказавши онуку кілька різких слів. Роздратований Арам пропхався крізь натовп і зник з очей, більше не з'явившись до кінця церемонії прощання. Іла подивилася йому вслід, вочевидь бажаючи гукнути його але не гукнула. «Вона теж радіє», – подумав Перен. «Радіє, що він не захотів піти з нами, з Егвейн». Коли Перен поручкався з усіма в таборі, а з деякими по кілька разів, і принаймні двічі обійнявся з кожною дівчиною, натовп трохи розступився, і посередині залишилися Райен, Іла і троє їхніх гостей. Ви прийшли з миром, наспівно промовив Раєн, церемонно кланяючись, приклавши руки до грудей. Тепер ідіть з миром. Наші ватри завжди чекатимуть на вас із миром. Шлях листка це мир. Хай мир буде з тобою навіки-вічні, відповів Ілайс. З тобою і з усім народом. Трохи повагавшись, він додав: чи я знайду пісню, чи знайде пісню хтось інший, але пісня пролунає цього року або одного з наступних років. Як було колись, так буде знову. Світ не має кінця. Райан здивовано кліпнув очима, а в Ілли на обличчі з'явився вираз неабиякого здивування. Проте решта туатганів речитативом підхопили. «Світ не має кінця! Світ і час не мають кінця!» Райни з дружиною швиденько повторили ці слова. Уже був час вирушати в дорогу. Останні побажання щасливої дороги, останні напучення бути обережними, останні посмішки та підморгування, і ось мандрівники вже покидають місце таборування. Райн провів їх до узлісся, Поряд із ними пустувала пара собак. «Давній, мій друже, тобі насправді треба бути дуже обережним. Сьогодні такий день. Боюся, зло вийшло на волю у світі. І хоч як ти не прикидайся, а ти не такий бравий, аби воно було безпечним для тебе». «Мир з тобою», – промовив Ілайс. «І з тобою», – сумно відказав Райан. Коли Райан пішов, Ілай спохмурнів, побачивши, що його молоді супутники дивляться на нього. «Так, я не вірю в їхні дурні казочки про пісню», – буркнув він. «Але чи треба через це їх ображати і псувати їм їхню церемонію, га? Я ж вам казав, що вони інколи дуже дражливі щодо цього і таке інше». «Звісно», – відшлово промовила Егвень, – «не варто». Ряба, вітер та стрибун прийшли привітатися з Ілайсом. Не пустотливо, як це робили собаки, а з гідністю, як рівня з рівнею. Перн чув, чим вони обмінюються між собою. Вогняні очі, біль, кат сердець, смерть, кат сердець. Перн знав, про що вони. Морок. Вони переповідали його сон. Їхній сон. Вовки побігли вперед розвідувати дорогу. А він відчув, що тремтить Була черга Егвень їхати верхи, і юнак пішов поруч із Беллою. І Лайс, як завжди, йшов попереду розміреною ходою. Перен не хотів пригадувати свій сон. Він гадав, що з вовками вони в безпеці. Не цілковито. Визнай це. Усім серцем, усім розумом. Ти все що опираєшся. Визнай до кінця. Він виштовхував вовків з голови і закліпав очима від подиву. Він не знав, що може це зробити. Він вирішив не пускати їх назад. Навіть у снах. Перен не знав, напевне, чия це думка. Його чи їхня. На шиї Егвейн усе ще пишався разок блакитного намиста – подарунок Арама, а у волосі маленька гілочка невідомої йому рослини з крихітними яскраво-червоними листочками. Їх теж подарував молодий Туадган. Перен навіть не сумнівався, що Арам намагався умовити дівчину залишитися з мандрівним народом. І був радий, що вона не піддалася. Але йому також хотілося би аби вона не торкалася на мистин аж так ніжно. Урешті-решт він заговорив. Про що ти так довго розмовляла з Ілою, коли ти не танцювала з тим довгоногим молодиком. Ви з нею обговорювали щось із таким виглядом, наче говорили про якісь секрети. Іла давала мені поради щодо того, як бути жінкою, байдуже відповіла Егвейн. Перен розреготався. І вона настільки грізно глянула на нього, як уже давно не дивилася. «Поради! Ніхто не радить нам, як бути чоловіками. Ми просто ними є. Та й по всьому!» «Може, саме тому?» – відрізала Егвін, «Ти так кепсько даєш собі з цим раду!» І Лайс, котрий йшов попереду, голосно розреготався. Розділ 28 Сліди у повітрі Найнів зачудовано дивилася на краєвид, що відкривався попереду річки. Білий міст мерехтів у сонячному світлі молочним сяйвом. Ось іще одна легенда. Спало їй на думку, поглянувши на охоронця та айсседай що скакали попереду. Ще одна легенда. А вони, наче цього, і не помічають. Вона вирішила не виказувати свого захоплення. Вони сміятимуться з мене, якщо я витріщатимуся, наче темна селючка. Усі троє мовчки наближалися до легендарного Білого мосту. З того самого ранку після ночі в Шадар-Логот коли найнів натрапила на Марейн Талана на березі Арінели, вони з Айс Седай не розмовляли по-справжньому. Звісно, час від часу перемовлялися, але нічого суттєвого. Так, як це розуміла найнів. Так, наприклад, вони не поверталися до спроб Марейн умовити її йти до Тарвалона. Тарвалон. Вона піде туди, якщо буде потрібно. І навчиться там, чого треба. Але з інших причин. Не з тих, про які думає ця Айс Якщо Морейн заподіяла якусь шкоду Егвейн чи хлопцям. Ненів помічала, що іноді мимоволі розміхковує про те, що б змогла зробити будь-яка мудриня, опанувавши єдину силу. І що могла б зробити вона. І коли вона ловила себе на таких думках, їх відразу змивало хвилею гніву. Сила – брудна річ. Вона не матиме з нею нічого спільного, якщо тільки її не змусять. Ця клята жінка тільки сказала їй, що вона має піти з нею до Тарвалона і там навчатися. Це все одно, що не сказати нічого. Хоч вона, звісно, не дуже і цікавиться такими речами. Найнів пригадувала, як запитала її. «Як ви збираєтеся їх відшукати?» Як я уже вам казала, відповіла Морейн, навіть не озирнувшись, я знатиму, коли буду неподалік тих двох, що втратили свої монети. Найнів питала про це не вперше, але голос Айс був наче недвижна гладінь ставка, що не хоче брижитись. Скільки би камінців не ж бурляла туди Найнів. І щоразу це призводило до того, що в Найнів просто таки кров закипала в жилах. Морайн спокійно їхала далі, наче не відчувала, як найнів пропікає очима їй спину, а найнів знала, що вона мала би це відчувати. Що більше часу мене, то ближче мені треба буде до них знаходитися, але я знатиму. А щодо того хлопця з моїм талісманом, то поки він у нього, я за потреби можу йти за ним, хоч на край світу. А потім, що ви плануєте робити, коли знайдете їх, айс-седай? Вона ні на мить не могла припустити, що айс-седай так наполегливо прагнутиме знайти їх, якщо не матиме щодо них своїх планів. Тарвалон, мудрина. Тарвалон, Тарвалон, ви завжди тільки це і повторюєте. І я вже починаю... Частиною тієї науки, яку ви здобудете в Тарвалоні, Мудрине, стане вміння володіти собою. Ви не зможете скористатися єдиною силою, якщо емоції братимуть гору над вашим розумом. Найнів розкрила було рота, але Айсседай вже зверталася до охоронця. Лане, мені треба поговорити з тобою. Ці двоє нахилили голови одне до одного, а Найнів залишалась самотою з тим похмурим виразом обличчя, за який сама себе ненавиділа. Надто часто він з'являвся, коли Айс Седай у відповідь на її питання майстерно переводила розмову на інше легко уникала словесних танет, ігнорувала її вигуки, доки ті не замовкали. Власний похмурий погляд змушував її почуватися дівчинкою, яку спіймав на якійсь дурниці хтось із жіночого кола. Найнів не звикла так почуватися, а від спокійної посмішки на обличчі Морен їй ставало ще гірше. Якби ж тільки був якийсь спосіб позбутися цієї жінки, Лан сам по собі був би не такий нестерпний. Охоронець міг би й сам упоратися з чим треба. Я тільки це маю на увазі, квапливо сказала вона собі, відчуваючи, як раптом зашарілося. Тільки це нічого більше. Та одне означало й інше. А попри те, Ланд ратував її ще сильніше, ніж Марейн. Вона не могла зрозуміти, яким чином йому вдається так легко допікати її до живих причинок. Він говорив украй рідко. Десяток слів на день, не більше. І ніколи не брав участі в їхніх з Марейн диспутах. Здебільшого його взагалі не було біля двох жінок. Він їздив на розвідки. Але навіть коли він був поруч, то не приймав нічієї сторони, а лише спостерігав за ними. Як спостерігав би за поєдинком? Найнів не хотіла, щоб він так поводився. Якщо це й були поєдинки, то їй ніколи не щастило у них перемогти. А Морейн, схоже, навіть не усвідомлювала, що бере в них участь. Найнів краще б почувалася, якби за нею не спостерігали ці спокійні сині очі. Непотрібна їй була, хай навіть, мовчазна аудиторія. Переважно такою була їхня подорож. Тихою, якщо не брати до уваги тих випадків, коли найнів втрачала самовладання. Інколи, коли вона зривалася на крик, звук її голосу лунав посеред тиші, наче хрускідбитого скла. Навкруги ж стояла така тиша, наче світ зупинився перевести подих. Лише вітер стогнав у верхівках дерев, а поза тим панувало безгоміння. Та й вітер, здавалося, гуляв не тут, а десь у далині, навіть коли його холодні повіви притискали їй плащ до спини, а той пробирали до кісток. Спершу, після всіх отих пригод, безмовність заспокоювала. Найнів здавалося, що це перші хвилини тиші після ночі зими. Але вже наприкінці першого дня перебування на Одинці за Айсседай та охоронцем, вона все частіше озиралася через плече, совалася у сідлі, немовби свербіла спина, а вона не могла туди дістати. Мовчання було, наче кришталеве скло, приречене розлетітися на друски, а вона аж зубами скрипіла, очікуючи на першу тріщину. Тиша пригнічувала також і Морейн, і Лана хай якими незворушними вони здавалися на сторонній погляд. Незабаром ненів зрозуміло, що попри вдаваний спокій, нерви у них напинаються все сильніше і сильніше. Так, наче хтось пружинку в годиннику накручує і крутить її доти, аж доки вона трісне. Марень дивилася відсутнім поглядом кудись у далечінь, наче прислуховувалася до чогось дуже далекого. І те, що вона чула – Змушувало її морщити чоло. Лан витріщався на ліс та ріку, так наче у безлистих деревах та розлогих повільних водах чаїлися пастки та засідки. Найнів і раділа з того, що не в неї одної таке відчуття, наче світ стоїть край безодні, а його поділяють і ці двоє, і водночас їй страшенно хотілося, щоб воно було лише виплодом її уяви. Щось легенько торкалося краєчка її свідомості, як траплялося, коли вона слухала вітер. Але тепер мудриня знала, що це пов'язано з єдиною силою, і вона не могла змусити себе прийняти ці легенькі брижі на краєчку своїх думок. «Нічого страшного», – спокійно відказав Лан, коли вона його запитала. Він навіть не глянув на неї, коли відповів. Бо ні на мить не припиняв оглядати довколишню місцевість. А тоді усупереч щойно сказаному додав. Коли ми дістанемося Білого мосту та Кеймлінського тракту, вам варто вирушити назад, до вашого межиріччя. Тут надто небезпечно. А шлях туди буде для вас відкритий. Це була найдовша промова, на яку він спромігся за весь день. Вона... «Частина візерунка, лане», – докірливо промовила Морейн. Очима вона теж блукала, бо знаде. «Це морок», – найнів. «Буря нас оминула. Принаймні цього разу». Вона піднесла руку догори, немов обмацуючи повітря. Тоді мимоволі витерла пальці об сукню, наче торкнулася чогось брудного. Утім... Він продовжує вистежувати. Вона зітхнула. І його погляд тепер уважніший. Він дивиться не на нас, а на світ. Скільки у нас часу, доки він зміцніє настільки, що зможе... Найнів зіщулилась, бо раптом майже відчула на спині чийсь погляд. Краще б їй не чути цього пояснення від Айс Седай. Лан пішов розвідати шлях униз за течією ріки. Але якщо раніше він самотужки обирав дорогу, то тепер це робила Морейн. І робила так упевнено, наче йшла по невидимих слідах. Бачила сліди у повітрі. Вчувала запах спогадів. Лан лише перевіряв той маршрут, який вона обирала. ній здавалося, що навіть якби Лан сказав, що попереду небезпека, Морень однаково наполягла б рухатися саме цим шляхом. І він пішов би, не сумнівалася найнів. Просто вниз рікою до... Здригнувшись, найнів вирнула з плину своїх думок. Вони були вже біля підніжжя Білого мосту. Бліда арка світилася у променях сонця. Незрозуміло було, як може триматися це неймовірно тонке молочно-біле павутиння що широко розкинулося над Арінелле. Здавалося, воно ось-ось розсиплеться під вагою людини, не кажучи вже про коня. Та й, мабуть, воно і від власної ваги може зруйнуватися у будь-яку хвилину. Лан та Морейн спокійно їхали попереду. Ось коні їхні ступили на мерехтливий білий в'їзд до мосту, що забирав вгору. А ось вони вже на мості. Копита видзвонювали, але не так, як дзвонить сталь об скло, а як сталь об сталь. Поверхня мосту виглядала ковскою, наче скло, мокре скло, але слугувала копитам твердою і надійною опорою. Найнів змусила себе в'їхати на міст у слід за Морейн, підсвідомо очікуючи з першого кроку, що вся конструкція розсиплеться під ними надрузки. «Якщо сплести мережево зі скла, – подумала вона, – воно матиме точнісінько такий вигляд». І лише коли вони вже майже перетнули ріку, вона відчула в повітрі смолистий запах згарища. Ще мить, і вона побачила. Навколо площі, якою закінчувався в'їзд з Білого мосту, замість будинків чорніло співдюжений куб обгорілих колод. Що й досі корилися цівками диму. Чоловіки в мішкуватих червоних одностроях та потьмянілих обладунках патрулювали вулиці. Вони поспішно крокували з гарищем, наче боялися щось виявити, і весь час озиралися. Нечисленні місцеві мешканці, що наважилися вийти на вулицю, майже бігли, втягнувши голову в плечі, наче за ними хтось гнався. Обличчя Лана ще більш посуворішало, і всі зустрічні трималися осторонь трьох вершників, навіть солдати. Охоронець понюхав повітря і скривився, щось буркнувши собі під носа. Це не здивувало найнів, адже у повітрі страшенно смерділо палене. «Колесо плете так, як воно хоче», – тихо проказала Морейн. «Жодне око не може бачити візерунок, доки його не сплетено». Наступної миті Айс уже спішалася з Альдіб і затіяла розмову з місцевими. Вона їх не розпитувала, вона співчувала, і на подив на нів співчуття її здавалося щирим. Люди, котрі сахалися не тільки лана, а й ладні були бігти геть від будь-якого чужинця, зупинялися і розмовляли з морей. Здавалося, вони самі дивувалися з того. Але так чи інакше вони ставали відвертими під дією ясного погляду Марейн та її заспокійливого голосу. Очі Айс Седай наче брали на себе частину людського болю, співпереживали їхньому переляку, і людські язики розв'язувалися. Проте люди однаково брехали, більшість з них. Деякі взагалі заперечували, що з ними сталося щось лихе. Все нормально, казали вони. Марень питала про згорілі будинки навколо площі. Та ні, все в порядку, казали вони, вперто дивлячись кудись у безвість, а не на те, чого вони бачити не хотіли. Один товстун говорив щиро й відверто, але щока у нього смикалася на будь-який шум у нього за спиною. З усмішкою, яка весь час намагалася сповзти з його обличчя, він стверджував, що пожежа. Виникла через перекинуту лампу, а тоді вітер так швидко роздув полум'я, що вже нічого не можна було вдіяти. На нів достатньо було одного погляду, аби побачити, що всі будинки стояли на значній відстані один від одного. Різних історій було майже стільки, скільки людей, кілька жінок змовницьки перейшли на шепіт. Насправді це сталося через те, що десь у місті перебував чоловік котрий приплутався до єдиної сили. Треба було б, щоб до міста увійшли Айсседай, бо колись саме вони залагоджували такі справи. Хай там що, чоловіки потякують про тарвалон. В таких справах без Червоної Аджі не обійтися. Один чоловік стверджував, що на місто напали розбійники, а інший, що стався заколот друзів Морока. Ті, хто зібрався йти дивитися на дракона, ви ж розумієте? Зауважив він похмуро. Вони скрізь, друзі Морока, куди не кинь оком. Інші повідали про якусь халепу, яку саме вони не могли пояснити. Але вона, на їхню думку, прибула до міста Корабле, що йшов униз рікою. Ми їм показали, де раки зимують. Бубинів якийсь вусколи цей тип, нервово тручи долоню об долоню. Хай не тягнуть сюди всяке з поробіжних земель, де йому місце. Ми пішли на пристань, і. Він замовкнув так раптово, що аж зуби клацнули. Відтак, не промовивши більше ні слова, рвонув геть, озираючись, наче за ним хтось гнався. Корабель покинув пристань. Принаймні це вдалося зрозуміти зі слів інших містян. Обрубавши швартове, він поплив униз за течією, коли натовп увірвався на причал. Це трапилося вчора. Найнів аж стрепенулася. Чи бува, не було на тому кораблі Егвейн і хлопців? Одна жінка пригадала, що на борту був Менестрель. Якщо це був Том Мерилін. Найнів вирішила поділитися з Марень припущенням, що на кораблі міг перебувати і хтось із Емендового лугу. Айс-Сідай терпляче слухала і лише кивала головою, поки найнів не договорила. Це можливо, сказала вона. Хоча в голосі її пролунав сумнів. Корчма, що стояла на площі, вціліла. Її загальна зала була розділена перегородкою навпіл. Марень зупинилася на вході, промацуючи повітря рукою. Вона усміхнулася своїм відчуттям. Проте нічого про це не сказала. Подорожани їли мовчки. Тихо було не лише за їхнім столом. Тиша панувала в усій залі. Жменька присутніх зосередилася на тарілках у себе перед носом і на власних думках. Корчмар, протираючи столи краєчком Фартуха, постійно бурмотів щось собі під ніс, але надто тихо, щоб його можна було розчути. Найнів подумала, як неприємно було би залишитися тут на ніч навіть саме повітря, здавалося, просякло страхом. Коли мандрівники вже відсунули тарілки. Дочисто витирши їх останніми скоринками хліба, у дверях намалювався один із солдатів у червоній уніформі. Він здався найнів просто блискучим. На голові гостроконечний шолом, на плечах кіраса з надрайним нагрудником. Аж поки не прибрав бундючну позу просто на порозі, поклавши руку на руків'я меча, напустивши на обличчя суворий вигляд, а палець іншої руки, підсунувши під затіснутий комірець, аби його послабити. Це відразу нагадало їй Кенна Бує, коли той намагався поводитись, як на його думку, годилося сільському раднику. Лан кинув на нього один погляд і гмикнув. Ополченець, ні до чого не придатний. Солдат оглянув залу, а відтак його погляд зупинився на їхній компанії. Повагавшись, він набрав повні груди повітря і тупаючи промарширував до їхнього столу поцікавитися. «Без пауз між питаннями. Хто вони такі? Які у них справи в Біломості, І скільки вони збираються тут пробути?» «Ми йдемо, щойно я доп'ю мій ель», – сказав Лан. Він зробив ще один неспішний ковток і підвів очі на вояка. «Хай світло осяє добру королеву Моргейс!» Солдат у червоному мундирі розкрив Булорота, щось іще сказати. Проте, коли краще роздивився ланові очі, то позадкував. Щоправда, за мить опанував себе і глянув на найнів та Мудриня подумала, що він може зараз утнути якусь дурість, аби не видатися боягузом в очах двох жінок. Її досвід підказував, що чоловікам загалом притаманна така ідіотська поведінка, але надто багато чого сталося в біломості, надто багато такого що не вкладалося в голови пересічних чоловіків. Ополченець поглянув ще раз на лана і ще раз передумав. Обличчя охоронця жорстке, карбоване з каменю, було абсолютно незворушним. Але солдат бачив його холодні, блакитні очі. Неймовірно холодні. Ополченець зважився коротко кивнути. «От і добре!» Тут останнім часом надто багато чужинців, а це не на благо спокою королеви. Він розвернувся на підборах і вийшов з корчми, на ходу напускаючи на себе суворість. Ніхто з місцевих, що були в залі, не звернув на нього жодної уваги. «Куди ми рушаємо?» – зажадала найні в відповіді від охоронця. Через понуру тишу в залі їй довелося теж стишити голос, але вона гадала – що їй вдалося спитати це твердо. «Доганяти корабель?» Лан глянув на Марейн, а вона у відповідь легенько похитала головою і мовила. «Перш за все, я маю знайти того, кого, напевне, можу знайти. А він наразі десь північніше від нас. У будь-якому разі я не думаю, що інші двоє відпливли звідси на цьому кораблі». Легка, але задоволена посмішка торкнулася її губ. Вони були в цій залі, можливо, день тому, можливо, два, але не раніше. Вони налякані, але пішли звідси живі. Якби не такі сильні емоції, сліди не збереглися б так добре. Двоє? Хто саме? Найнів перехилилася через стіл, вимагаючи відповіді. Вам це відомо? Айс Седай ледь помітно похитала головою, і найнів відкинулася назад. «Якщо вони були тут лише день чи два тому, чому б нам не поїхати спершу за ними?» «Я знаю, що вони тут були», – відказала Морейн, як завжди нестерпно спокійним голосом. «Але це все, що я знаю. Я не можу сказати, куди вони вирушили звідси – на схід, на захід чи на південь». Сподіваюся, що в них вистачило розуму рухатися на схід, у напрямку Кеймліна. Оскільки у них тепер нема талісманів, я не знатиму, де вони, аж поки не наближуся до них на півмилі. За два дні вони могли подолати 20 миль, а могли й 40. І це в будь-якому напрямку, якщо їх підганяв страх. А вони без сумніву були налякані, коли залишили цю корчму. Але ж... Мудрина. Хоч які вони були налякані, в якому б напрямку вони не втікали, рано чи пізно вони згадають про Кеймлін. І саме там я їх знайду. Але тепер я спершу допоможу тому, кого можу знайти. На Нів було знову хотіла щось сказати, але не встигла, бо заговорив Лан. Спокійно і неголосно. У них були підстави злякатися. Він подивився навколо і продовжив ще тихіше. Тут був мердрал. Він скривився так само, як і раніше, на площі. Я й досі скрізь відчуваю його запах. Морень зітхнула: Я буду сподіватися, поки не вмре остання надія. Я відмовляюся вірити, що морок може перемогти так легко. Я знайду всіх трьох живими. Та здоровими. Я мушу в це вірити. «Я теж хочу знайти хлопців», – сказала найнів. «Але як щодо Егвейн? Ви ніколи навіть її не згадуєте і не відповідаєте мені, коли я питаю про неї. Я гадала, ви збирались забрати її до...» Вона кинула погляд на інші столи і заговорила тихіше. «До Тарвалона». Якусь мить Айс Седай мовчки розглядала стільницю, не підводячи очей. А коли підвела та подивилася на найнів, та аж відсахнулася. Очі морейн горіли таким гнівом, що здавалося світилися вогнем. Найнів випросталася на стільці, відчуваючи, як теж скипає гнівом. Але не встигла вона вимовити й слова, як Айс Седай холодно заговорила. Я сподіваюся знайти Йегвейн живою і здоровою. Я не відмовляюся легко від молодих жінок з такими здібностями, якщо мені вдалося їх виявити. Але все буде так, як плете колесо. Ненів відчула, як все у неї всередині скрутилося в холодний клубок. А я теж одна з тих молодих жінок, від яких ти не відмовишся. Ми ще побачимо, що з того вийде, ай й Спопили тебе світло, ми ще побачимо. Вони закінчили трапезувати в мовчанні. І так само мовчки троє вершників виїхали за міську браму і рушили Кеймлінським трактом. Морень не відривала очей від північно-східного небокраю. За їхніми спинами, віддаляючись, зменшувалося вцятку, пропахли димом, біломостя